הושע, <חושה> פרק י"ב סבבוני בכחש אפרים, ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל, ועם קדושים נאמן. אפרים רועה רוח ורודף קדים, כל היום כזב ושוד ירבה, וברית עם אשור יכרותו, ושמל למצרים יובל. וריב לאדוני עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו, כמעלליו ישיב לו. בבטן עקב את אחיו, ובאונו שרע את אלוהים. ויסר אל מלאך ויוחל, בכה ויתכנן לו. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. ואדוני אלוהי הצבאות, אדוני זכרו, ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמו, וכבה אל אלוהיך תמיד. כנען, בידו מאזני מרמה, לעשוק אהב. ויאמר אפרים, אך <אח> עשרתי, מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, עוד אושיבך ואוהלים, כמא מועד. ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה.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 ישיב לו אדוניו.